Я знала, що гіршого місця, як в цьому селі, не буде вже ніде, та пригнічений стан селян передавався й мені. Сама тільки мені не журилася, мала пустунка тішилася, і ладно була вже тепер пташкою летіти звідсиля. Коли ж ми поїдемо, га? Через два дні? все допитувалась вона мене. Заїнялер 3 березня, завтра їхати. Мунісе спершу дуже раділа, але вчора її охопила якась дивна туга. Сиділа все, щось думала, вп'явшись очима в одне місце. Коли я щось питала, вона відповідала невлад. «Мунісе, коли не хочеш їхати зі мною, то лишайся», – сказала я. «Хай Аллах боронить», – худко відповіла вона. «Краще же вкриницю головою». «Може тобі жаль полишати братів і сестричок?» «Не жаль, або Абаджим. Захочеш татуся побачити?» «Татка, мені жаль. Та я не дуже люблю його. А чому ж ти тої сумуєш?» Менісе нахилилася і мовчала. Я почала допитуватись, але вона прокинулась веселою, сміялася та обіймала мене. Але ж хіба я не бачила, і справжню радість моєї дитини змогла б я відрізнити від награної. Ні, по ясних її очинятах видно, що малу гризе якась туга. Та скільки я не допитувалась, все марно. І тільки сьогодні випадком мені пощастило дізнатися, яка журба краяла дитяче серце. Надвечір мені все десь поділась. Хоч знала, що їй треба бути вдома, бо ми ще не все спакували. Вона повинна була мені допомогти. Я покликала її. Відповіді не було. Напевно, пішла в сад. Я відчинила вікно і знову окнула. Мунісе, Мунісе. Аж ось почувся десь від могили з баба, тонесенький голосочок. Іду вже, йду. Коли вона прибігла, я запитала, що вона робила на цвинтарі. Дитина розгубилася і почала вигадувати якусь нісенітницю. Хотіла мене якось забалакати. Я пильно глянула її вічі. Вони були червоні. На ледь запалих щічках сліди від сліз. Я занепокоїлася і почала допитуватись, що вона там робила і чому плакала. А вона затулялася і відверталася. Губи її тримтіли. Але ж я мушу дізнатися, що сталося. І я сказала, що вона не розповість мені правди і залишиться тут. Дитина не витримала, опустила голову і немов сповідала якийсь страшний гріх, прошепотіла. До мене приходила мама. Почула, що я їду. Не гнівайся, або джим. Я погладила її по косах, що впали на личко по щічці І сказала ніжно і заспокійлива А чого ж ти боялася? Чому плакала? Це твоя мама І ти, звичайно, повинна була з нею попрощатися Бідна дитина не йняла віри Вона перелякано зиркала на мене І смішно, по-дитячому Відбалакувалась начебто не любить її жінки Всіма ненавидної Усіма проклятої тільки ж я бачила, як вона любить матір. «Моя дитино, промовила я, – «це погано, що ти не любиш матері. Це ганьба. Хіба можна не любити своєї мами? Біжи до жени її. Скажи, що я дуже хочу побачити її. Я зараз прийду до могили». Мунісе припало мені до колін, поцілувала край моєї сукні і хутко метнулася в сад. Я знала, що робити це небезпечно. Якщо в селі дізнаються, що я бачилася з цією жінкою, про мене також подумають погане, а може навіть і проклянуть. Та вже як буде. Довго довелося мені чекати в гайку біля могили Зенібаба. Підна жінка зайшла вже, мабуть, далеко. Дівчинці довелося бігти очеретяником, щоб наздогнати її. Нарешті я побачила їх. Як сумно було бачити оцю матір з дитиною, як сумно. Вони йшли не вкупі, наче соромилися і уникали одна одної, навмисне відставали, ніби грузли в болоті. Я готувалася сказати цій жінці кілька лагідних слів, щоб були в них любов і ніжність. Та ось ми стали одна перед одною, і я вже не знала, що їй сказати. Це була висока, тоненька жінка, у старому полатаному чаршахі на плечах. Обличчя приховане було не пече, а синьою хусткою. На ногах старі, мокрі черевики, за човганими підборами. Видно було, що вона тремтить, наче когось боїться. Якомога спокійніше, намагаючись не хвилюватися, я сказала: зніміть, будь ласка, на пенальце, може, ви відкриєте обличчя? Жінка трохи вагалася та все-таки зняла хустку. Вона була русява і досить таки молода. Років 30-35. Тільки змучене, стомлене лице. Я гадала, що такі жінки фарбуються, та в неї на обличчі не помітила нічого. Дуже мене вразило, як вони схожі. Мати і дочка. На мить мені здалося навіть, що це мунісе, тільки вже як доросла жінка. Потім... Потім я вхопила дівчинку за плечі і притиснула до себе. Мої груди схвильовано підіймалися, на очі набігала сльоза. Так, я взяла на себе велику, дуже велику відповідальність. Та вже виховує мені все, і стане вона справжньою людиною. І це буде для мене найбільшою втіхою в моєму житті. Я сказала жінці, наче була впевнена в тому, що ми думаємо зараз одну і ту саму думку Ханим, люба моя Вам не судилося самі виховувати цю маленьку дівчинку Що тут зробиш? Такий цей світ Але я хочу вам сказати, щоб ваше серце не щеміло Я взяла мунісе, то я виховую її, як свою дитину Я нічого не пожалію для неї Мої слова, здається, заспокоїли жінку я все знаю, моя панночка, сказала вона, Мунісе мені розповідала. Іноді мені траплялося бути в цих місцях, і я заходила побачити її. Хай Аллах боронить вас. Отже ви бачилися з Мунісе? Я відчула, як рученята дитини, обіймаючи мене, затремтіли. Знову впівано її на провині. Вона нижком бачилася з матір'ю. Та найсумніше в цьому всьому було інше. Мунісе соромилася признатися матері, що приховує від мене ці зустрічі. «Якби ми з Мунісе лишилися тут, – сказала я, – ви завжди могли б приходити до доньки. Але завтра ми їдемо в Б. А куди звідти? Хто знає. Ви не побивайтеся, – люба баханем. Я не можу пообіцяти, що замінюю і вас, адже матір не замінить ніхто» та намагатимусь бути її щирою сестрою. В очереті щось зашороділо. Що Це був, мабуть, батько мого учня, Джафера Аги. Він полюбляє полювати диких качок. Жінка занепокоїлась. Я піду, мабуть, треба, щоб ніхто вас, моя люба, ханим, не побачив зі мною. Ці слова ще раз показували, яке чутливе серце було в цієї жінки. Та це доводили і зовнішність її, і те, як вона трималася. Мої здогади підтвердилися, і красу, і тонку, благородну душу мені все успадкувала від своєї нещасної матері. Підна не жінка хотіла врятувати мене від поганої слави та вразила мою гідність. Мені хотілося, щоб у її серці збереглося до мене щире почуття, і я сказала так. Ніби мене та слава й не обходить. Чому ви хапаєтесь? Побудьте ще трошки. Безталанної матері здригнулися губи. Вона дивилася на мою руку безмежно вдячним поглядом. Хотіла поцілувати, та лебо не наважилась. Ми сіли на молоденький стовбур явора, поваленого недавно бурою, а посередині посадили мунісе. Настав час сповіді. Бідна жінка схвильовано заговорила, що коли вона розповість про своє життя, їй стане легше. Пригода нещасної жінки звичайна, але вкрай сумна. Народилася вона в Ромелі Кавак. Невдовзі помер батько, дрібний урадовець, а незабаром і мати. Дівчинку забрала одна багата сім'я з Бакеркоя і виховувала її, як свою дитину. Виростаючи серед багатських дітей, вона й сама стала панночкою. Коли ж їй повнилося 15 років, до неї почали приходити свати із заможних родин. Та дівчина все шукала привід, аби відмовити. А все тому, що покохала іншого, ще юного сина, тих людей, котрі її виховали. Юнак вчився в військовій школі. У хлопця тільки-но посіявся в Дівчина знала, сподіватися нема на що, адже вона як не як тільки приймачка. Та їй вистачало й того щастя бачити хоч раз на тиждень, кохане обличчя, чути його голос. Та ось батька перевели раптово в Б, на посаду Дефтардара. Вся родина переїхала на нове місце, в Стамбулі залишився тільки молодий син, що вчився у військовій школі чотири місяці не бачила дівчина свого коханого, а здавалося їй, що чотири роки. Вона ледве не споживала стуги. Та ось нарешті літні канікули, і він їде. Тільки ж про все дізналися вже Бей Фенді, Ханим Фенді, та їхні дочки. Обурилися і не захотіли тримати її в своєму домі. Отож послали в одне село до якоїсь там жінки, там і народилася старша сестричка Мунісе, що померла ще чотирирічною від дифтериту. А поки ще була жива дитина, нещасній покриці годі було сподіватися вийти за когось заміж. Тільки один старий урядовець з лісництва зглянувся на її безталання, і вона здалася на ласку долі. Спершу вона намагалася мовчки зносити все, та коли чоловіка перевели в Зенілер. Її охопила тяжка туга. У тій чорній халупі вона задихалася і щонедень в'яла. Бесталанно розповіла все і, здавалося, бачила себе знову в тому чадному мороці. Очі її і навіть тіло, наче придавила страшна втома. Аж то якось село прийшов загін жандармів. Ловило розбійників. Недалеко від болота вони поставили намет, і молодий офіцер три тижні улищав її, аж поки вона не піддалася спокусі. Покинула чоловіка, дитину, і втекла разом з офіцером. Ця звичайна прогода чомусь дійняла мене невимовно. Поночіло Я полишила матір з дочкою і пішла до школи. І їм, звичайно, є що сказати одна одній. Перед розлукою, може, ніколи вони вже й не побачаться. При мені їм невільно буде поплакати в обіймах, а в серці навіки лишився біль невимовлених слів і пригаслих почуттів. Я переступала над могильне каміння і думала мені все, я любила тебе, погадала, що ти сирота, мені було жаль тебе завжди, маленьку сирідку, але зараз. Мене шматують ревнощі. Твоя мати нещасна повія, та все ж таки вона твоя мати. Ти покинеш рідний край, та в серці повезеш пам'ять про лагідні очі матері. А на губах гіркий чарівний трунок материної сльози. Б. 10 березня. Сьогодні вранці. Поки що Мунісе спала, я напхала портфель паперами, привезеними з Іннілер, і пішла до завідувача відділу освіти. Було ще рано, відділ освіти тільки-но починав працювати. Там сиділо лише кілька урядовців, пили каву та курили наргіле. За столом, де колись сидів старший секретар у червоному кушаці, я побачила худорлявого Ефенді з чорною кучерявою борідкою, та засмальцованим коміром. Я запитала про нього одного з чиновників, і той пояснив мені, що разом із старим завідуючим відділу освіти змінився й старший секретар. Отже, мені треба було звертатися саме до цього бородатого ефенді. Я підійшла до нього, привіталася і сказала, що привезла документи із школи села Зайнілер, Котро закрили з наказу завідувача від освіти. Старший секретар те, що поміркував, і сказав: Ага, так, добре. Ви зачекайте, поки прийде Мюдюрбей. Три години довелося мені чекати завідувача в темному приземкуватому коридорі. Таке місце, що хто не йде, той і дивиться, а деякі навіть ще якимись словечками перекидаються. Біля одного вікна я побачила якісь старі сходи. Я перейшла туди, присіла на одну поламану сходинку і стала знову чекати. Вікно дивилося в занедбаний двір медресе. Якийсь софта в синіх штанях. Засукав рукава і мив у басейні зелень. На креслатій чинарі, що розкинула віти під саме вікно, цвірінькали горобці. Я сиділа, Обпершись ліктями об коліна і вхопивши голову в долоні. Вчора вранці ми були в цей час ще в Зайнілер мої учні і навіть селяни проводжали мене аж до самої дороги, що губилася в Бескидах. Яке дурне в мене серце, так швидко звикаю до людей, що оточують мене. Це на диво добре помітив дядько Азіз. Вряди годи він брав мене за руку і казав: «Ой, ця дівчинка! Спершу вона цурається всіх, втікає, а потім липне, мов смола, не одірвишся неї. Так, він казав правду. Мені жаль було залишати моїх дітей, тому що вони стали для мене найкращими і найгіршими, найбіднішими і найбагатшими. Але що буде зі мною, якщо скрізь звідкиля я їхатиму Залишатиметься шматочок мого серця. Підні діти, підходили одне за одним і цілували мені руку. А чабат і зехра прислали мені подарунок козеня. Мене цей дарунок дійняв до сліз. Козенятко щось не знайшлося, ще й очинят не розплющило. Я поклала його мені все на руки, затремтіли слабенькими голосочками дзвіночки на возі, і ми залишили зенілер. А там починалися дикі безкиди. Язмунісе махала дітям, аж поки їхні голови не поховалися за чорними скелями. Коли вже наш віз зупинився біля готелю, хайчі калфа погнався за кішкою, котра вирвалася з дверей зі шматком печінки в зубах. Вимахуючи довгою трубкою наргіле, мов канчуком, старий промчав повз воза, горлаючи. Стривай но, гавурське поріддя, я з тебе шкуру токи здеру. Хаджі Калфо, гукнула я. Старий зупинився та відразу не зміг второпати, хто його кличе. Та ось наші погляди зустрілись. Хаджкалфа зняв догори руки і крикнув на всю вулицю Ой моє серденько, та це ж моя вчителька. Як він тільки зрадів. Старого треба було бачити в ту мить. «Тікай до дідька, Гаспицька твоя душа, на здоров'я тобі!» Гукнув він на вздогін кішці, яка щодуху намагалася видрапатися на розвалену стіну. Хаджік Алфа підійшов до мене, але був такий втішений, що помітив мунісе, котра йшла з козинятком в руках за мною, тільки на другому поверсі готелю. «Ой, ходжа ним, а це хто?» «Звідки ця дівчинка?» «А це моя донька, Хаджі Калфо. Ти не знаєш? Я в Леру дружилася, і тепер маю доцю». Хаджі Калфа погладив мені все по-щісті. «Так, той так, донька, той донька. Як сказано, так і є». Гарно вийшло, що моя стара кімната з голубою шпалерою була вільна. Я дуже зраділа. Ввечері Хаджі Калфа на витягнув витягну мене додому вечеряти. Я завела була мову, що втомилася, але старий не дав мені й доказати. Гляньте на неї, та ти шість місяців відтимеш пішки, і твоє личко не зів'яне. Все це, звичайно, дуже добре, чудово, але мені доводиться думати про інше. Вчора ввечері перед сном я почала підраховувати свої гроші. Моє матеріальне становище виявилося таким скоротним, що я навіть не могла повірити в це. Прилічила вдруге, зважила геть усе. Тільки рахунок був той самий, що й перша. Правда, хоча мені було й сумно, я все-таки не втрималася, щоб не зареготати. Адже досі я гадала, що живу на зароблені гроші. Насправді, це витрачалося потроху деякі мої заощадження». Моя бідна Гільмесаль Калфа не хотіла, щоб я їхала на чужину без грошей, отож взяла з моєї материзни один діамант і продала його, а гроші зашила в торбинку і віддала мені. Щоправда, мені чимало довелося й витратити, адже я довго сиділа без роботи. Багато пішло й на дорогу. До того ж я не думала, що мені доведеться працювати сільською вчителькою з нікчемною платою. Довкола мене були убогі й голодні, і я бачила, що мушу їм хоч якось допомогти. Але ж люди іноді трапляються вкрай безсоромні. Мабуть, моє лагідне обличчя підбадьорювало їх, бо останнім часом до мене простягалося все більше і більше рук. Я ще й досі не знаю, яка в мене була зарплата. Та хіба могло вистачити тих курушів на життя? За два місяці роботи мені взагалі так і не заплатили. І щоразу, коли ставало скрутно, я тягнула руку до торбинки. Але й вона стала вже така легенька, що я вже й не наважувалася перелічити, скільки там лишилось. Отже, скільки я зазнала злигоднів протягом цих п'яти місяців, а прожити змогла тільки на ті кошти, які лишилися мені у спадок. Я сиділа в коридорі на сходинці і гралася листям чинари, що зазирало у вікно. А від думок хотілося і плакати, і сміятися. Та я втішала себе ось чим. Не журися, Чаликушу, ти не заробила грошей, а ж хіба ти не дізналася, що таке життя і як зносити скруту? А хіба цього мало? Тепер, Чаликушу, облиш дитячі пустощі. «Ти вже панна! Ти доросла жінка!» Нараз у темному коридорі почулася Веремія. Старий служник, тримаючи в одній руці пальто, а в другій паличку, промів коридором до завідувачого кабінету. А за кілька хвилин сходами пройшов, гордовито звівши голову, і поблискуючи моноклем сам крихітка завідувач. «Я хотіла зайти до кабінету одразу ж за ним», та мені заступив дорогу той самий бородатий служник, який ніс пальто і паличку завідувача. – Стривай, но ним, сказав він, – нехай беєфенді трохи спочине. Чого так хапатися? – Як ти тільки всиділа дев'ять місяців у матері в животі? Я вже звикла до такого поводження, і тому не зважала й цього разу. Навпаки, я комога сумернішим голосом попросила – «Батько, любий, скажи мені, коли беєфенді вип'є каву. Повідом його, що я приїхала. Це вчителька, яку він чекає». Завідувач мене, звичайно, не чекав. Але я вирішила так сказати, сподіваючись більшої уваги служника. «А що ж робити? Доводиться вдаватися й до хитрощів». За п'ять хвилин старий служник і справді постав на порозі. Але що я була в чорному чаршафі, то він не помітив мене і буркнув. Де ж та жінка? О, Аллах, то стрибає поперед батька в пекло, то тікає. Не гнівайся, батько, я тут. Можна зайти? Заходь, хай тобі щастить. Завідувач сидів за столом з величезною сигарою в куточку рота. Він розмовляв з якимось немолодим вже чоловіком, котрий мостився в кутку у кріслі. Невеличка постать завідувача не пасувала його бундючному надламаному голосу. Ефендім, що це за країна, що за країна, скільки процендрюють, а не можуть замовити візитної картки. 99 душ щодня посилають служника повідомити мене про їхній візит. І таке виходить. Адже служник не може добре запам'ятати їхні імена. І я за те, щоб в установах була система причинного Петра. За чиновниками треба стежити. І не тільки на роботі, а й в їхньому особистому житті. Треба влазити в їхній побут, знати, що вони їдять, п'ють, де живуть, де гуляють, як вдягаються. Я тільки налаштувався влаштувався на цю роботу, одразу послав по школах наказ, де повідомлялося, що звільнятиму всіх чиновників. Вчителів, котрі не голитимуть бороди раз у два дні, або ходитимуть в непрасованих штанах та сорочках без комірця. Вчора поїхав перевірити одну школу. Біля дверей зустрічаю вчителя. Прикидаюся, ніби не впізнаю його, і кажу. «Іди поклич вчителя, бо приїхав завідувач відділу освіти». А він мені. «Ефендім, вчитель я, прошу дуже». «Ні, кажу». Ти, мабуть, сторож у цій школі, бо вчитель так не одягнеться. Якби це мені трапився такий вчитель, то я б його на вулицю випхав би. Ну, той став каменюкому і стоїть. А я, не глянувши на нього, зайшов у школу. Завтра знову поїду туди. Коли знову зустріне мене в такому вигляді, я його негайно вижену. Я чекала, коли він змокне, щоб сказати собі щось. Але він такий, що як почне, то кипить і кипить, аж поки не перелється. Так, Фендім. нещодавно я й інший наказ розіслав по школах. Вчителі повинні замовити собі візитні картки. Без них на візити в установах не звертатиметься уваги. Але хіба тебе хтось зрозуміє? І завідувач раптово повернувся до мене і сердито сказав, «П'юсь об заклад». Що пані вчителька також отримала мій наказ І все-таки звертається до мене без картки А служник мені стару пісню Викликали одну ханим, вона прийшла Хто вона, яка ханим Мегмета Гавжу в тих чоботях Я від подову стояла як вкопана Отже всі ці слова, увесь гнів спричинила я Бо наважилася прийти без картки Ефендім, я не отримувала наказу. А це чому? Де ви вчителюєте? В селі Зайнілер. Минулого тижня ви приїжджали і наказали закрити школу. Завідувач звів одну брову і подумав. А, так, так, згадав. Що ж ви зробили? Документацію оформили? Все зроблено, як ви й наказали, Ефендім. Папери я привезла. Гаразд, «Віддайте їх старшому секретареві, хай розгляне!» Старший секретар, у якого був засмальцьований комір, допитував мене дві години. Він кілька разів переглядав усі папери і почав вимагати акти на придбання деяких дрібних речей, якісь рахунки, квитанції, копії і ще багато такого, чого я й второпити не могла. Наостанок же він сказав, що вважає недійсним протоколи сільської ради старих, які я привезла з собою. Я розгубилася і раз чи двічі відповіла невлад. Як він скривив губи? Лебонь хотів сказати, хіба це вчителька? А вже за те, що я на якомусь документі наліпила Марку, яка вже вийшла з вжитку, він мало не довів мене до плачу. Та й це ще не все». Якісь вчительці, котра хтозна, коли вже працювала в Зенілер, дали 250 корушів на ремонт у школі. Але розписки про одержання грошей у моїх документах не було. Він аж закричав. Куди ж вписані ці гроші? Де розписка? Не знайдеш в суд підеш. Бе що ви? Я ж там і півроку не працювала, обізвалася я, мало не плачучи. Та він не слухати не хотів. «Жах! Мені все це остоглидло, Ефендім! Я не дозволю такого неподобства! Я не маю часу, щоб божеволіти тут з вами!» – репетував він, а потім вхопив папери і подався до завідувача. Я залишилася з двома секретарями. Один був ще юнак, у нього тільки-но посіявся вус, а другий вже носив завій. Поки я звітувала старшому секретареві, вони, здавалося, зовсім і не зважали на нас, а тільки пильнували роботи. Ледве старший секретар переступив поріг канцелярії, як вони схопилися з місць, припали до дверей кабінету і почали підслуховувати. Та тільки марно. За дві хвилини, не те, що в канцелярії, на вулиці можна було б почути, як гримнув завідувач відділу освіти на старшого секретаря. Секретару завої Зрадощів поплескав юнака по спині і сказав, «Хай тебе сподобить Аллах, Мюдеребей, що прошпелив цього рогоносця, бо невірного подужує теж тільки безбожник». А завідувач не вгавав, «Остогидте мені, ефендім, остогид! Що це за формальності? Ти бюрократ, з головою загнився. Жінка має рацію, має рацію жінка, де вона візьме тобі ту розписку?» Як не варить у голові, іди краще звідселя, куди хочеш. Сам не підеш – вижену, Сідай і пиши заяву. Не напишеш – не май себе за чоловіка. У мене тенькнуло серце. На Бога, панове, звернулася я до секретарів. Може, мені краще піти? Я не хотіла, а тут через мене така біда. Може, краще, щоб він мене зараз і не бачив, а то, що скаже, щось лихе. Секретар у завої від задоволення мало не ставав гопки. Ні, ним, не зважай, так йому й треба проклятому. Це такий собака, що на голову сяде, як йому хтось іще нахабніший за нього не даватиме час від часу прочуханки. Хай тебе, Аллах, сподобить. Після такої натруски він на кілька днів присмирніє. І сам спочине, та й ми з ним. Завідувач замовк. Секретарі мерші кинулися за стіл. Секретар у завої промовив сам собі. «Гарна приказка! Невірного подужає тільки безбожник!» Невдовзі в канцелярію повернувся й старший секретар. У нього помітно тремтіли коліна і борода. Не зводячи голови, він почав зирити, мов дівка на парубка, туди, де сиділи секретарі. Але ті так старанно працювали, що він і сам заспокоївся. Сів і щось потихеньку собі бубонів. А тож, йому не працювалося. Він кілька разів полегшено зітхнув, щось там трохи пихкотів, а потім поволі сказав, «П'ятдесят років уже рогоностю, все життя сидить на таких посадах, а тямить гірше од нашого служника. А як же, йому що? Завтра на іншу посаду піде, а вся морока на мою голову. Припхається якийсь ревізор, перегляне папери і скаже «Ослячі ви голови, де розписка на 250 корушів. Що ви, не бачили, що тут за безладдя?» «Віддасть усіх нас під суд». «Та й правильно зробить, бо я закон про державну скарбницю, а з ним не жартуй». «Присягаюся Аллахом, що ми вже всі подохнемо, а гроші все одно вирахують, хоч би через сто літ» навіть справнуків наших. Секретарі звели головою від книг і поштиво слухали ці глибокодумні слова. Старший секретар відчув, що атмосфера сприятлива і запитав, чули, що він городив? Той, що в завої здивовано звів голову. А що, ми чули якийсь галузь, але хіба то вас стосувалося? Частково, корчить себе вченого. Ось не побивайтесь, хіба він щось тямить там на обліку. Якби не ви, то тут за три дні все пішло б шкереберть. І ці слова говорив секретар, що носив на голові завій. А ще ж недавно він, мов дитина, тішився, що завідувач з неважливими словами вилаяв старшого секретаря. Боже праведний, які тут дивні люди. Та разом з тим той секретар тодейкої міри Мав рацію. Після тієї натирачки та наминачки, старший секретар і справді полагіднішав та присмирів. Він запалив цигарку і, бхикаючи на обидва боки, промовив «Оце тобі так. Служи тепер вірно державі, молися за нею Аллаху». До мене він більше не прискіпувався, а швидко прийняв усі мої папери. Коли я знову зайшла в кабінет завідувача, у мене закрутилося в голові і потемніло в очах. Завідувач мав тепер інше діло. Керував роботою прибиральниць. Щомиті можна було відчути його лихий характер. Слугам доводилося раз по раз перетирати все та перечіплювати на стінах картини. Сам же завідувач встигавши зазирнути в люстерку, пригладити чуба чи поправити краватку. З тих кількох речей яке завідувач сказав немолодому вже панові, котрий все ще сидів у кутку кімнати. Я зрозуміла, до чого тут так старо готуються. В місто Б завітав французький журналіст П'єр Фор. Вчора на банкеті в губернатора Решіт Назим познайомився з цим журналістом та його дружиною. Завідувач запевняв, що П'єр Фор дуже цікава особа. Він сподівався, що журналіст обов'язково напише серію статей під назвою «Кілька днів у Зеленому Б». Подружя обіцяло завітати до мене», – схвильовано розповідав завідувач. «О третій годині я покажу їм кілька наших шкіл. Правда, у нас немає такої школи, якою можна було б пишатися перед європейцем. Та ми вдамося до політичних маневрів». «У всякому випадку, нам, гадаю, поталанить вихопити з-під пера його одну хоча б статтю. Дякувати Аллаху, що я тут. А то, якби тут сидів той, що був до мене, то осоромилися б перед європейцями». Я все ще стояла на порозі біля портьєри і чекала. «Що там ще, ханим?» – квапливо запитав мене завідувач. «Я всі папери здала, ефендім». «Гаразд, дякую». «Дякую, ви вільні!» «А новий наказ стосовно моєї роботи?» «Так, але зараз немає вільного місця. Буде можливість, зробимо. А поки що зареєструйтесь в канцелярії!» Завідувач говорив сухо і похабцем. Він чекав, щоб я пішла. «Але ж вільне місце! Я чула ці слова вже і в Стамбулі, і в Міністерстві освіти, і знаю їхній зміст надто добре». Роздратований голос викликав у мене дивний протест. Я вже зробила крок до порогу, хотіла вийти, та згадала в тому мить мунісе, котра чекала на мене в кімнатчині в готелі, бавлячись з маленьким козенятком. Так, тепер я вже не та Феріде. Зараз я мати, котра відповідає за долю дитини. Я підійшла до столу, опустивши голову, може, брачка, яка просить милостиню під дощем, я промовила. Бей, ефенді, я не маю змоги чекати. Сором казати, але зараз у мене матеріальна скрута. Якщо ви не дасте мені роботу зараз, то... В моєму голосі чулося полохливе благання. На очах заброніли сльози. Стисло в горлі. Як соромно і гірко. Завідувач відповів так само роздратовано і нетерпляче. Ханим! Адже я сказав, немає вакансій. Правда, в селі Чадерли є. Коли хочете, їдьте в ту школу. Тільки нарікайте потім на себе. Всі кажуть, що то жахливе місце. Помешкання для вчителя немає. Навіть вчаться там у кав'ярні. Погодьтеся, я напишу наказ. А хочете чогось кращого, то чекайте. Ханима Фенді, я чекаю вашої відповіді. Я чула, що в чадарли то є ще гірше село, ніж за ЕНЛР. Та краще вже їхати туди, аніж місяцями тинятися в Б і зносити всілякі образи та зневагу. Я ще нижче опустила голову, із моїх вуст вирвалося, мов зітхання. Гаразд я змушена погодитися. Та завідувач вже не чув моєї відповіді. Раптом розчинилися двері і долинуло Ідуть! Завідувач застібнув Родінгот і вискочив за двері. Мені, отже, не лишалося нічого іншого, як піти. Та біля дверей я вже почула французьку мову. Будьте ласкаві, заходьте. І на порозі стала молода пані в рясному манто. Я глянула на неї, і з моїх густ вихопився легенький вигук подиву. Дружина журналіста була моя шкільна товаришка. Кристиана Лореса.